اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم صلاح صمان کنن فیه و جذبهن حلاوة الائیمان حدیث مبارک کی دی ایمان دا خائص او دی ایمان دا کمال دا پارا دره نیخ بیانی دلی د هغې تعغیر شو او په حدي کې تدې خصتونو چاکررال واجده به هن نه خللاوتتل ایمان د د ایمان خو ګالې نسیب شي نیمان خوګاله به نصب شي د هغې چې کممدننو لی حدیث مبارک کی نقاد دینوانات شعو دیکھ دریم عنوانو تشرید خطال سلاسو دریو قسلتونو تشرید قسلت اول من کان اللہ و رسولوه و حب مما سواهما ان شاء الله پیغمبر دا الله او پیغمبر نه لاواد د محبوب شي یعنی الله او پیغمبر په د هر چا نظر علی وي دا ارتدا هر چا نه محبوبي مخکمون حدیث کې ذکر کړو چې د محبوبیت د خسال اربع علی جمال بل کمال لے بل نوال لے بل قرابت لے دا اصلا اربع اصلن چری منداب باری تعالیٰ موجود دي اللہ تعالیٰ کی موجود دي فَإِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجِمَالِ الله رب العزت سے کمدن و ما جمیل و جمال خوخی او رستو حدیث کے رازی چِلَ اَحْرَ قَصْفُ بُحَاتُ وُجْهِهِ نَا اللَّهَ رَبُّ الْعَضَتْ ذَات مَخِي تَدَا کَائِنَات فَرْدَدَا تَدَا کَائِنَات لِلِشِيوَ اللَّهَ رَبُّ الْعَضَتْ لګه د نور جلورا ښکارا کی د الله رب ال عزت دومره حسن له چې د الله رب ال عزت مخ او د دا حسن دا شغله شيری کما الیق وبشانه ناغاب د ټول کائنات کو شيری دا بیان شتنګې ده مطلب چې د کائنات معدوم شي ناغه وخارش الله رب ال جمیل جميل زم کمال ده الله تعالی الله رب ال عزت کمال ترجمان د کائنات ته سنوريهم آیاتنا فلافاق په دې دنیا کې چې څځه جمال له او څځه کمال له دا, دا الله رب ال عزت جمال او د کمال ترجمانی ده کپه انسان کی حسن او کمال لے کپونو کی او شین کی حسن او کمال لے کده سیاچین په خا پیرو کی حسن او کمال لے کده وسه کی حسن او کمال لے یا نورو سزنو کی کارنو کی یاقوت او پر مرجان کی ومل غلرو کی یا نورو سزنو د الله ټو کو سترګو کمال له او جمال له صدا ټول شي کم نه نو د الله د جمال او د کمال ترجماني ده سنوریم آیاتنا فی لا باق صو نو الله الذی ابقنا كل شئ خرابت د الله رب ال عزت نحو اقرب اليه من حبل الوريد الله نزهه سميع قريب دوست نیز تر زمان با من است و زما دو سوی جه کمدنو ما تا زمانا نیز دی دی او زدنا محروم ہے ما زمانو تاڑو توجو نشتر دی توجو می وطنشتر دی او این عجیب تر کی او در کنار و من دورم دا دیران آشنا خبر دا چه دوز چه کمدنو آغا زمان پا ترخ که دی او زدگری ما لذی گمدن اور ایمن امن دورم اللہ رب ال عزت قریب او سلورم نوا لغستانات کی او ما بكم من نعمت فمن الله ټول نعمتونه الله تعالی طرف पै هر قسم نعمت کې مونږ الله رب ال عزت محتاج یو مشکل دادرې واړه حقيقتا په الله څلور واړس اسباب حقيقتا په الله کې موجود شو والله ربو ل عزت پذرتو له نه محبوبي رمبر علیہ الصلوۃ والسلام کې موجود حثوان په طریقې د کمال سره الله رب عزت والا ورکړي دي د سلور واړه دا یې ته راځي چې وځات شه او عطا او د نور مخلوق نه په کمال سره دا وجهه حبیت وا ان الله رب العزت کی در اصل اور صفاتنا حقیقتا موجود ہیں اسباب اربا اور نبی علیہ السلام کہ او تعالی دی کمال د ټول مخلوق نا نو الله او پیغمبر ورت د ټول نزات محبوبي احب الیه مما سوما او د حبیت سرته چې کممدنو پبا کې لږي لکه تا الانتهسو روبه ح لامرې ففیعالی بدي او لاکانو حبو که سوالې قله سوته فل محببه ل منوحبو موو دا و د میدي او د حکم نه فرماني دا ن شنا خبره داناشنا خبره دا قانون داری فَإِنَّ الْمُحِبَّىٰ لِمَنْ يُحِبُّ مُتْوِعُو محب د محبوب سره محبت کوي محب چیزن در محبوب سر محبت کی فَإِنَّ الْمُحِبَّىٰ لِمَنْ يُحِبُّ مُتْوِعُو په دیشِ کمدنو اتباع کی لگی پتا دې مینه پېتې واکي لګي چا بس ان كونتم تهبون الله فتويوني مندا محبته الله وخالف سنت رسوله فهو كذاب وكتاب الله يقسمه مندا محبته الله وخالف سنت رسوله فهو كذاب په کتاب دے کی دے و الله او قې وو ماتبا کې پته لې نهوااضلووسول د حاکم پرمیزی کتاب دی پ سوو کې خو لګران دی پېنژ لري د حسو کتاب دی ف خپل پ خپلی او سووچ هغه حادز راجم او داغی تشریح کړی دا انز جل له کې نوادر ال اصول حاکم ترمذی یو دا مشهور امام ترمذی دی چې کوم سنن ترمذی والا دی دا جدا دی حاکم ترمذی سوفی دی هغه دا غازی سو شرح کړی اوندازم بیرمزداری دغه خول اندازي وی نو مغا یاور روایت ذکر کړل دی حکیم ترمذی نو روایت کې اوثانثی کلام شته او معید بالقران نه نو د ربه خلق کلام نه کوي هغه کې هغه فرمایلی دی روایت کې راځي لا یاب لوغو احدکم ذروۃ ایمان حتا یقون الناس عنده مثل الاباعری فی جنب اللہ لا یبلغو احدکم ذروت الائیمان تاسو کیاو تند ایمان غنڈائتنی شیخت ہے حتا یقون الناس عنده مثل الاباعری فی جنب اللہ تردے شدہ خلق او مخلوق در پنیز یعنی کل ماسی واللہ د دپنځبا نه د الله مقابله کې 10:25 ਇਸ حیثیت نیوی ਇਸ حیثیت نیوی یعنی الله و الہیا د الله رب ال عزت په مقابله کې د مخلوقو ر حیثیت پاتري شي آیات ای کریمه رسوله توبه مګوایل احب الیکم من الله و رسوله و جهاد ان کی سبیلی فتر بسو حتی آتی اللہ و عمره دا احبیت دا چکم نظر روی دا و دا هر سنگرانی و محبوب بھائی دران و ویدہ ال ایمان و ما و قیرہ فی الخلب چپسڑا کی انتہائی درون الله پیغمبر داوته محبوبي تا محبوب دي تا اوгран می درانه په دبانه دا سیندرا شلاو دا الله ننې الله نو شلاوي زه ته ټول نو ورته الله پیغمبر سری درو دا وجه کمونو درونی الله پیغمبر ورته درونی دا جه کمونو یو فصلاتو دا ذریعہ دا دې سترنګ حلاوت د ایمان بیمان خوبال بحال محصوصی چه اللہ و پیغمبر دا پزڑکی درانی شي احب الیه من ماسی و آبما دویم خسلت دی کر گئی و من حب آبدا لا يحبهو اللہ للہ دار دیوالنی نتیجہ دا بس اولا نتیجہ دا ده دا پو مخی امان او دې حدیث کې ملي چې لکه دا ایمان محبت تر رسولي په یو حد باندې ورېدل نه یوازې چې واسو درې د اومې مانل بس نه ایمان له بل ترقي ورکه خوب سه خوب تر په دې و مهنت کول غوړی او دا برسول غوړی د درجه د محبت چې محبت درجه تورسي د ځانو او حدیث جبريل کې وي چې ان تو مين الله او ملائکه تی اینا داو دا رجی دا محبت طرح سوال غوانی او چې الله و پیغمبر دا درانشو محبوب شو و نتیجه بداوی چی دا دا محبت چې دی دا محبت دا و سپاق دای که استعمالی گی چی کم لی اللہ رضا کی چی کم لی رضا کی و دیکھا چا سره محبت کئی نوم دا الله دا وجبه کوي اچاس رسکی محبت کی الله رب العزت دواجن بے کئی ومن احبا عبدان لا احبوه الا لیلہ او سوکم چمینہ که دیو بندہ سرہ ومن احبا عبدان مینو با قیدہ حبت سرہ بے کئی اکڑخان سرہ نا شاکی عبدیتی عبدیتی بگی او دے دعا بد صلیمینہ کی و ام کے کمدنو دنیاوی لعلش بکنشتا دنیاوی لعلش بکنشتا شیخ العدیس اول رحمه اللہ اتحالا باچا سعر وغیو فرمائن بی غرض کی دوستی مطلب کا زمانہ غرس کی دوستی مطلب کا زمانہ بی او اس خوب دی دوری او خلق تب چې چی کئین ام بکی سغاردی کچا تخان دین او می بکی سوی غیر از می بکی کابلگرام شیخ طب رحمه اللہ تعالی و چې چه اوش کو خلق دا سیدی چواتا ہوئی چه درزم نو سبا راکائے او چې رازین نو سبا را اوڑی چه درزم نو سبا راکائے او چې رازین نو سبا را اوڑی اب روانی کوش ری کرنا ارڅخه خپل مقصد کئ لگا ارڅخه بل مقصد ته نو د چتی او د هغه ښایي صحیح ده که د جذل او زمري خار کړو یا هیڅ ته خار کړو تنزر خار کړو ورته وی جذړ تا وې زوکه نو شوقه وې شوکه د زمري خیال داو چې دړ بازار تنزر مال راکيو چې ته بازار نه ستي والی مزګا ویش بل تاواله کو او شوم کله شر شر خوخي اورډو کی بار روعه سي نوې پلان کیته وي تقسیم وکړه ار یو تن تقسیم نه کېږي چې خلک بجاوې ځان لې ښه وایو او چې بل تقسیم کی نو ما ښه راي چې چې چا دړ دای چې څه تقسیم کو دا کا راضي ني هغه چې ماته لګم پاز شنه ز خیر ده به و کوئ باچ سلامت وي دغ سته چېته تقسیسیم وکړه غوردي ک تقسیم شوي دا دومره ګران کارو نه دی که چته تداخللی د تدره به زه واخله او که تدرې داخلل نو چته به ته و دا خو دومره ګرانه خبره نه نو هغو دا څنګه تقسیم تقم دی د چته خو لغاار مال پرهماله ایده یو پیرو بکیمارا را نگیل که دیده مقصود غرز وی لکه توتو غرز بازه غرز وزه مقصود چه کم دنو خبری بست نو دل تا که غی چه ده محبت که لالله ده پارک که حضرت تامیر محلو تعالی واجیب خبر را ذکر کرده دا اگه غی در دا دنیا در خلق چه دندار و سره اول و دنیا در خلق دندار و سره مینه اول دا چې دنیا دار خلک دیدارو سرهسه نه کوي مینه نه کوي بیا مد که بیا ور سره تررته مینه کوي نو اون د دنیاوی مخب دپاره کوي چې دو سره مونږ می نه کاروبار مونږ کاربار خچلږي چې دو سره مونږ می نه کوو مونږ نهاپت نه بچکی ږو چې دو سره مونږ چې کمو مینه کوو نو مونږه چې کمو کاروبار بیا خل روان یا دا دا وي دو اونده محبت د الله ذا دپه نه کوي اللہ رب و نزد در ازاد بارا نکی دیده بارا محبت که چیزا دا اللہ بندره اللہ سا دی بندره دا پیغمبر علی السلام امتی دیده الله انسان دی الله پیدا کرده دی ومای صحب دی نتائج اللہ تا پریدا نتائج اللہ تا پریدا کتا چکم دنو استاد سرمی نکی و خود غرازنی دا بارا ما کوا اللہ رب و نزد در ازاد چې چیز کم دنو محبتو که علم کی برکت سے <متحدث> عمل کی برکت سے دب اللہ رب جل جلالہ درکئی نہ اللہ تعالی درکئی نتائی چکم جی کغه مال برکت ته کغه اولاد برکت ته غبطه تس کی ملاوی کی ک دواګان لري غوم ته تس کی ملاوی کی غوم ته ملاوی کی پر دې پارچ کمونو ضرورت تش ته تو فارشابه ماته دوا کیند ته تو دوا نوی لکی کی دوا کوله دنو لکې چې دواه اوستو لته لکې سره چې کمر دوا واس کیه هغه څه لکې دا الله ربو لزر در زاد لپاره مينو کې دیو د رسوم روایت راځي ومن احباب دن لا يحبو الا لله او سو کوم چې مینا کوي دیو بند سره نبی نو शरण کې مگر الله در زاد لپاره علامه رسو راش ان شاء الله چې دی علامت داري کچرته د کابانده ده الله خلاب و کې نو بیا سره می نهدي بیا سر د د س مینه نو وي دف ق چې دده محبوب در سره سه کوله مینه کوله خو چېغه د الله سرک کوو خلاب وک نو د د د نړ بعدادد او کچر ته کې غی داسې کاروکې چې غر د به طبعت بج لي او د شرت خلافي نووي م د سر تنفور او یا هغه دا شریعت خلاف خلاب د کار نه توو ووا د د د بیا سره را قشان تعلوې نو معلومیږې دا چې دا میه د الله د دا مینه د الله دپه ده او کنا نه الله خلاف کې دی و دوست یاره زمونګ دوستس نوله دا او زما د الله در د پااره می دا دور سره وي د الله دا در روغونه للہ رضا ته پاره ته چا ده خلاف کر بیا طول او سر دوست کي داولته ته کمونه داغه خامو فائدې ل دي خامو فائدې ل دي ارستو به تفصيل ل دي ان شاء الله او منا حباب دل الله يبو الا لله دريم خسلت ذکر کي داو داوري نه خسلت به منتيجه دا دې منتيجه دا ان شاء الله رب الزار او پیغمبر محبوب شو. الله و پیغمبر دار سندگید سو محبوب شو. بس اللہ و پیغمبر داد جنت سو. اللہ و پیغمبر داد سو جنت شو نوشی دی جنت تسیو سڑی راوبا شی. ناو خوش را لے که خفوئی. هغه آرازی آغا جگندونو خفوئی. نعوذ ده ده ده زنده لريكوال شكرا الله رب بلدت آمين و دا پیغمبر دا محبت ده ایمان ده ده نشه کم ده ده بل طرف تکی و ده سده لکه شده دا ورطار طبی لکه ده ایمان محبت الهی محبت الرسول ده دنیا جنت ته او دا کفر کفر اده محبت الهی خلاف قول دغه دنیا دوزخت ده دغه دنیا دوزخت ده علاوه څنګه په اخرت کې سوغدار نه خو هي چې دې دې جنت ته دوزخ ته شي راشي د دقه شانتی دنیا کې ایمان پر خوندل او کفر استيار دا سده دغه دوزخ ته نړۍ وي تا دی منگا احساس نشوکاوالی احساس نشوکاوالی احساس نشوکاوالی ینی دم دکشانتی بلکل لکه دا کفر و کفریات گناونا اور ده دا کمن کی بلیگی دا گناونا اور ده باقیدن تا ده اور ده کمن کی بوئی گنا مخدر و اتراغل ده نشاور سیزو اترسشر ده راغلی دی نهشاور س ته راغلی دی نو دا چې کمدن نو خوان بج دا نبیر سلا سلا کو وي و من یا ک را او د فکوف کراه چې کمدن نو دا چې زما لکتهې ووي که نه چېروپ تشري را ي د دا ما ت د ګناره باندې افراط نکړو د ګناره په مخ ميروس ته تشریح را دا روسته را دي په ان شاء الله الحب في الله والبوجه لله مستقل حدیث راول اېکو ان شاء الله وضاحت کراحه یو کراحه شرعی دې بل کراحه طبعی دې یو کراحه دې طبعی یو کراحه شرعی شرعی کره ته طبي لکه پسابیت پانی اوسیز بد لگی لګا لکه بدرنګ سیس پستون غوخو خند راځي بد بوون سیس په پوزه خند لگی بد خوان د بچو په خو نه لگی بد आवाज په غوخو نه لګي نه لګي فورشې ملکا با دی خبری با گوگونو خینا لگی دا کراحات تبعی دی چه تبیتن دا تڑی نی خوا دویم کراحات شرعی دی چه اغسی زایر که ڈولیخ کاری او شریعت خوندم تڑی لور کئی او شریعت وردناجائی زوئی نیوی ناغا پر خودلی اگر شرعات کل شدو که نفس خواقی خلکا خو خو دا کراحات ترے شرعی دی. شریعت ته زمد وی لی دی. دارنگنو خواهشات سو. سود و غیره سو. کې کده لخون سده. ورکی خودی کې او قبح سدا. پراتا دا قبح شرعی کی وستا سو آئی. اب کسلا. پراتا دا. مزاقی دو وجنا دا بدمور آده. خراب ده. او د شریعت د وجنا سده. خراحت سشه شرعی. دل دا کفر و کی نفس تا لک کوپر او کوفریه ظاهر کې نفس تب مزین خالی ظاهر کې نفس تب خلی خالی سید غنا او شریعت دي تابد وې دي نه نو عام شو ره درته را وې چې لکبه شریعت تو تابد ویل دې تابد الشرع دواجنا عقلا د کفر بد کاری او دعوت ګران بی وتا او ایمان به تاسانی سید غنا پوولکه ماف حضرات ذکر کرکي چې داسې کمو دی تجد نه دی چې دا کات چې کم کا ش دی شغی دی داسې کمو ک شی دی دیته و سر جتون مطلب دا دی چې شرت کمشيزونه بد کړړي دي چې لکه ته دومره هنت کوې دومرهخواري وکي چې دا تا د چې کمو داسې بت کاره شي لکه طببیتن چې د سختکاره شيبد کارهشي لکه ریبت کې دا تا له ظایې ص د کوي خودر کې چې ټیم پاس د مزه کوي او لکه خبره دا د چې د دا ته داسې ببت خارجشي لکه مدار راپړل نو کوور ترا چل دا څه د ښکارجی له کپور د دانګل پور او دا مهنت وړ دي سوړ مهنت د دوم د راشاندې د دوم د دی چې لا کا غیر شرعي کار دی غیر شرعي کار دا د کمندونو او اهل الله باندې انتہیب بد لګي دا مطلب ده د انی سقیم بونسو دا مطلب دې اني تقيا او دا مطلب دې ولتسمعن من الذين كوت الغتام قبلكم ومن من اشركوا اذنك سيده دا اذن مراد دغه مفسرين الشركه غثره چې شرک پورې د تکلیف ورګي د دې لسورې تکلیفات په اختياري اوس ګور چې کوم مثالي کباهت او بدرنګ ډیره بیانیږي ډیره سګي بیانیږي لکه پرد سره مړي خیرات او د لونبه درجه خیرات نو هغه چې په پنپری سره خوري نو ولټای وره ور دي دلته نه بوئم راځي بوئ دینه راځي دا په ورو په څیر پک ته کوم شي بزبث سره قال ابو لهب نورك وانا وصله لك دازن اس لك ان دواني ده لك ده ده دايده طفونتك انا اسدي كلها كده احتياجا كنت لي استاون لك لك دهي كده كل الدين اصل سري له صور دي بقوله النبي عليه السلام فرمى ان نباث مرتديان بل يخت څوک چې مو په دې سره غوښتل دا بیا چې تم سړی د تاسو به را تورټ ډېر کړ کنه او هغه طالب فزین کې دا بیا خپلغ شو دا بیا نه خو لا دو دا د جامې څخه کې تین دمل مشرکون نجسون دې به سې له کړڅه کې ور نو چې دا ډومره مهنت کوشي چې دا غیر شرعي کار دې نه کړڅه شي دغه پیدا شي نما به خبر ورنوبول کې دا چې د کوم کارونو باندې موږ خپل تجربه کړی وي کوم موږ د بدرنګس کې بيالي کې بياني کې زموږ ذهن کې شي آزاد دي روان نو چې بیا ځکه کمونو کمون تر هغه څخه موقع شو مویدل شي او ول کېږي مطلب دب کړی چې دا دا شي چې دا پووی په د کراه که نه ح دوه د چې دته دا کوفر دو شخص شو خاه شو د دوه د به د ایمان په خوندله پوهي ان دا غیر شرري کارونات کو فری کارونات داته چې کمونو مقر خاه شوو تیوته په خاار شو مرو خاه شوه کراات شر کوورهې کات چا طب ده شوه کرا شرورتې کرات چاته دا دې ګمدهنو په تلګي پ쳐 پرکار د اهل الله علیه الصلوحه او اهل نبی علیه النبي الرسول ماشومونه ماشوم چې کله چې ګمدهنو پی او اباس رضی الله تعالی او تعالی دو مشورو بیت الله شریف په باده لګټي وړي کنا نو د نبی الرسول وګو خو خو او امباس رضی اللہ دنو دوزن لنگ را اوشد کنان دلتا چیز سنگو اوشد کنان دلتا چیز سنگو اوشد کنان دلتا ابی اوشد شکریو اسید دوز کراہات سو تبعیو دا کراہات تبعیو دا جی کمدنو اهلالانا دبوشو کا دا وجدکت ضولن بکن بیاهل کی گی فلعالک باشع نفسک اللہ من ځل نهعلیکل خولی تقادا بکم چې کي هلکې پهلا ت ذهب نفسو کالییم حات دام حالی شو کارغې دا چې بل میې د دوانېکېم بیا لا په خپله راګل شو چې ب موطلاینې نو دو باېدلتهې دغله ک خو نفسهګ لایکو ممن و چې ځان مې حاله کدلې بد پې دا بلې چې کوي نو بیا په خپله لکه کوپر ته حالهته چې اووررس ې د وجهده به نه حاله وت ومن یک او د فیلکوفر او شوک چې بد ګړي دا خبره چې وااپشي دی کوفر ته ی او د فیلکوفر چې د داخل شي کوفر ته خبره باندې پو شو یا او باندې پوهې فی ملتنا ایعود نه فیل ل نه او د فیلکوور چې دیې کم نهنو داخل شي کفر کې بعد انقذه الله من وزنا خلاص کړل الله تعالی دې کفرنا داسې بدګنی کمایا کړو لکه چې بدګنی ايو کاف النار نو کوفرسو مکرو شرعی او نار مکروه تبعي دې چې دا مکرو شالو ورته داسې ښکار شي لکه مکروه دا چې او پرمونه شوی کمایو کاف النار موي حدیث کی یا یاسنو کی د زو کوو تش راغ ده الذي نه یو کوونونرې بالا یاو کومون الله کمیو کوومله تقبر ته شطه منل کا ح مو را فرتبله سوواره کمسلل حماري لو سپاره په ملو کمسلل کالونه شوي که دا چې زونه چې کمو مکروس ته شوي که ما په غېتهمو دا مکررو ته دي چې دا مکر شره ورته دا چې کارشي لکه مکرته نو الله دهته چې کنل واجهه به نه خللاته ه به نه معمورې شر هغه داچ کاره شي لکه محموبې ته ده که او دا کارشي مطلوب شرعی و تا مطلوبي تبي سي کار شنو مور شريه تبي تو کوي او مکروه شرعی ورته دا کار شله مکروه کوي هو جذبه ان حلاوه دای ایمان خوند نهاله محسوس کی نو بس الله دې من تنسب کینو لکه دا مرتبه د ایمان مطلب دا دې چې ایمان کې لکه مون سن څنګه په ځای باندې ولاړ یو دې وزره د بشريت کې نشته دا گزارا او ذات ترکه بشریت کې نشته بلکې دا به څنګه له په بارا واځي دي دا بنو چې گزارا دلې کې عاشق او صابر مگر څنګه ستو زه عاشقې د صبرې هزار سنگستو دلې کې عاشق او صابر مگر څنګه ستو هغه وروچې مایه نوم دي او بیا وی بس دا کډې راو ددو مرمینراله سوا ډېر او ځار له نه نه زی آشقی تا با سبوری هزار فرد تنگستو دا شقین تا تبریدو پوری تی کمدن دور علال روشی مرد وشی و ختم بندشی اگر کونه دی کمایک رو ایلقا فی النار دادا اخیصال سلاسو تشریف ازدف و لیرادات سلوزن و انوان اوزاغی جواب ناغی تفصیل اول سوال دا که دل دا. دا محبت او کراهت امور تبعیه دی او دا اوگر دا ولتا کمنو دا امور شرعیه اونا او باندې فدیبانه مدارو گردو دا, دا حلاوات دا ایمان خبره خبرو پانوش محبت او کراهت امور تبعیه دی او ایمان امر شرعی دی ایمان امر شرعی دی او فدیت تبان دی دا کوم ام امور استبعیي مدارو ګرځول د امر شرعي نو جواب دا مو شرحو ده چې دلته کې مراد د محبت او د چانه کراهت نه کزوی عقلي شرعي اختیاري ني کاري توبير کوي باه استبعي ته نه مراد ني پاورې دې ناروندني زمو د محققینو په قول موږ ذکر کوو چې دلته مقصود ده دې چې دا امر شرعي ترې نه دا داسې وګرځي لکه امر تبعي دومره محلت شو وګرځي لکه امر څه شي پری هغه محبوب شرعي دا تا ته محبوب څه شي شي بغیر راغې نه بیا کولی کولې نشي به دوست ژونداني ذوقي چوندان د نارم ذوقي چوندان ندارم به دوست ژونداني دله بغیر راغې نه او مکروه شرعي دا چې کم نه نظر ته وګورې مکروه طبيعي دینا دامتہ و مراده دا. مطلب ایمان لا ترقی ور قبول پکار دی زم سوال ده چې من کان الله و رسول کي الله مقدم کو او رسول مو اخر کو حالانگی محبت الرسول ذریعہ محبت الہی دا او ذریعہ مقدم کو مقصود باندې ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله محبت الهي ها سبيغه محبت الرسول باندې محبت, <محبت> لگا جنید وہی بغدادی رحمه <محلاء> الله الا ان الطرق كلها مسدوده سیوا پوری محمد صلی الله علیه و سلم الله رب العزه تو ټول اړبنديري سیوا د لارې د نبی رسول الله سلام دا د نبی رسول الله لار نه لاوه په بل لار ښه د ستېدلو مودا زریه او زریه مخ کې د مقصود نه ځوابداري شدلته تقدین د الله د وړه د مقصودیت او د عزت نشه نه د د مقصودیت او د عزت نه د عزت هم د bari taala او مقصود محبت الهی مقصود محبت الهی نه کوي که نه چمه په کې چې حالت ما دا لکه دا خالی پر خواان کوي چې لکه دجمع را دي دا لغتییاهته للی بغر نو و خوببل الله مو قدممو کوو درے میں او سوال لے هغه اغضا دے چې اجتماد اللہ و درسول په یو زمیر کې مِم مَا سِوَا هُمَا مِم مَا سِوَا هُمَا یو زمیر کې دوار دا جمع کھڑی دی حالان کی نبی علیہ السلام یو خطیب و آورید شاق دا سی ویل و من یعصیح ما من اطاع اللہ و رسوله و قدر شد و احضادا و من یعصیح ما فقد غاوا تو نبی علیہ السلام بیت سل خطیب و انتا بدرنگ خطیبی تو پونو شوید من اطال و رسوله و فقراء شذا واهتدا وميههما فقد غوى خوښوي نو نبي عليه السلام د غزا کې چې پیو زمير کې جمع کړی دي خو ختیځ سره رات کړي او دلته کې نبي عليه السلام په اول ویلی من کان الله ورسوله احب الیه مما سواه وما یو ذمیر کی راجم کړی د دې کبرې خطیب څخه باندې راځو د دې ذمیر زو ورجن شي ا جوابونه کبر خطیب څخه باندې رات او زم د خطیب څخه دا د وجدنی چانه شي زمير نشي قبل واجب او غزا الله دروست لار واه په د زمير د واجب نه رات شي نو فرقونه چې انت دا غبا نه راز او عبد الله نبی رسول الله په خپل جما کړی نه نه فرقونه جوابونه نمبر 1 دل د ضانا د محبت په مقام کې په یو زمير کې جما کړل ذکر چه محبت د دوارو مطلوب ده محبت ده دوارو مطلوب ده. او محصیت تو مقام کی دوارو جمع کولو واندی ردو کو ذکر چه محصیت ده احده ما کافی ده حلاکت ده بارد پو نشوی ده محبت ده مقام کې دوارو جمع کل ذکر چه ده محبت سره مطلب دی او د ماسیهت مقام کی جدا جدا کړ دغه چې ماسیهت د احده ما کافی د زباره حلاکت دېم جو خطبہ مقام د وعظ دی او د دې نبی اسلام مقام د تعلیم نه نو خطبه کې تفصیل بگاری، وعظ کی تفصیل بگاری، او تعلیم کی اختصار بگاری. او دا مقام دا تعلیمونو نبی علیہ السلام مختصر تکی زکر رہے تعلیبانی یاد کی. او دا مقام دا وعظو نچی خلق پا خبر جودہ جودہ سشید. او دا مقام پا رکھو. دریم چې ګمندار دی چېอัลته کې نبی صلی الله علیه وسلم راځو کوه حالت کراهت اشاره ده دلته نبی صلی جمع کو جواز ته اشاره ده جواز او کراهت باندې جمع کړي دي شي نه خندی حجایز دي یعنی ذمیر کې جمع کولو خندی قصری جائز دي لوررم جواب چه دی چې مقام د معسییت کې جوجو دزهه ککرل چې د الله د رسول فرق را شي چې وه هم د شیر ک را شي هم او په مقام د محبت کې چې کم دواړه سک یو ځای کله د کمم یو تیر رسوله خ اوبرهپ شو نو دو وهم د شرک لپاره چې ګنیال پیغمبر همدا سج نه کړشه نو وهم د شرک په عبادت راه نشه د شرک په عبادت دو وهم نه پاره هغه څنګه دنو تنظیمدارې چې د دوار محبت په مخام کې اوځای کړ شاره دی خبرېته چې محبت د ادې حما کافی نه محبت د هې حما سره دی کااف نه دی ک او سړه چې بازار الله معنمم توحید ه معمه او ررسالت نه مع نهما وه د دوولیانې مدداخل کوي دکه دا قدرې مشترک دی پو نه معض کار دی نو دا چې کمم نو د یو محbat سر دی mi کا دی د یو محبت سر نه دی کا د یو جنید دلته په یو د حک راته ما یو زمیر دا جوابونه شو چې خطیب باندې رد زمیر د وجد نشي څه دا وځي نشي دې کیو جواب شوه بل چې دلته بری خطیب څخه باندې رد زمیر د وجدان نه نه بلکې د خطیب څخه بری خپل واځي یا په سیغ څخه او یا چه کم دنو دی خاتیم سید پا خطبا که دوار اللہ سونا و حلو چهت کلو داشت دوار اللہ سونا نبی علی سلام دو گتی نسیوا کار نو پڑه پا خطبا که تصریب خطبا بیولن دست بیگول بس دیرم ازیاد نوی ورمان پوش کن او دو چه کمر با که دوار اللہ سوار یو لکا دا بیانونی دا ستیج بانی تی خلک ری کچی پری کئی گنا دا زن لکه برانا او بلد جمعه دا دا دا دا دا دا او یا دا جمعه خط برا دی که با دا سنت و خیال ساتیز اگا بل وکتنگ که لکا ایک تنگا میرام نغی که لکا ستیج بانی اگی با کی, کی گیر آقا شانتی بابا دی اللہ دریق رحمت کی نوارس کرتا سرکای بابا نا آقا دا دیمور اسلام کی جد جلس هغه بابا خو د تفرونو مخرونو سره ډېر ل کې دوم نه نو هغه هغه د سپ سابه مولا س ساب ملا خو په دغه چې کېږي نه په باندې واللهله خو خوې ته نهکه داسې بې داسې بې لنج لکه هغه بابا د تنبی ووت دا چې په لاوکی د سپل و کمری وره د سو د ګری سره بلا سحر چې کافی ویلا دا دغه چې جمله خبر واقع شینو عاید ته کې ضروري دا ځای وی کنه لابد فيه من عاید نو ای دا جمله من هل جمله مستقلا نو زګول رابط سی پکاري نو وګوره دا مرابطوم قوی په کار دیږي کې دا هم نه کنه شرابې څه کار دي نو اېدا مولانا طالبان زمینداران نو کمکل وي زمیندار چې بس غوې راولي ماغه دا جلا بوا شي یو ورځ دی غړ نوي چې بل تو دی غړ نوي نو کدا چې کیږي نو دا جلا ورا کږي کدا چې کیږي دا بل جلا به څه کوي ها کاږي په یو موږ غوې راغلو او ورور لګیاو په پونه پسته باندېواله ا دې و ته جلالب نه شي په لکه په جلالب و تا واشه وای کنه هر کله داسې ته او کله داسې ته یي جلالب و تا واشه و څنګه هو سو وکټ کیپري او په شان چل کړي لکه سره کله دې داسې کې کله دې داسې کې دیګهه کنه او لګې لا انځه او سو په ګوچتي کې راخل چې دا شلږيږي دا وزن نه کار دي ولګا دي د مسنون خبرو خیال بچا کیدل فقاهه په تبادر تعال کې جنې خطبه کې اکثر خطبه کې صحیح ده که نه او دا بل څه دې خطبه شو صحیح ده که نه ضروري خطبه نه راشي وو اندای کې خیال تا تل وکړ دې نو ته خطيب شه د د جه نه چې کمدن ور شي نو بیا خبره نه شته د ظمیرونه جمع کوولوم بیا د ژ فون هلته ش راې ک کوي چې اوري حیث راغلی دی په خوبه کې د من نه کوولونه چې زمینیر به جمعکي نه من یاې حما به نه وئ او د نب د سلام نه چې نه قین او من یااصللا او رسه او فوران کوم جداې د او یا سلام رسول او څنګه نشته سره احزاب کې له غوډیشته ما وزشته ما سيبارا هغه د خپل سره لري چې انا فلا قوما يا سله ورسولو فقد ضلوا ولالم مبين نصري حديث 보면은 کراغلې قمایه کرو مکروه دي وي زمير دې جوا کینا قمایه او ايل کا فينار فتقون وَعَيْا رَبَّا سُبْنِي عَبْدِ الْمُطَالِبِ زَبَسْفَكَمْ